Zure inguruko inkomunikazioarekin hautsi nahi baldin baduzu, zerbait ezateko baldin baduzu, edo kezkatzen zaituen zerbait buruan baldin baduzu, gure mikrofonoak zureak dira. Deitu, bederatzi lau, lau goita bat, 6.0.0.0 telefonora, edo bidali emailuat garrasika.info abildua gmail.com azken eta hostiraletan, gaueko bederetzitatik amar terdiak arte. Garrasika! Garrasika. jentzion radiokaset. E? Eh? I no para de poner esa musika. En fin, zikere... I podia... alta! <tose> Martxan da, irola irratiaren Garrasika. Astero, asteleen, asteazken eta ostinoletan iuntzeko bederatzitatik, amar terdietara. Kurekin harremanetan jartzeko, deitu bederatzi lau, lau ogeita bat, iruro ogeita amar, iruro telefonora. Edo bidali e-mail bat, garrasika.info, abildua gmail.com Garrasika, entzun, hausnartu eta parte hartu! This is a journey into sound. volando bajo pero volando viaja el síndrome del viajero que cree Astelena da zuentzako maiatza barkatu e martxoak 17 eta hau da garrasika Ninguna parte es quedarte donde estás, sino parar hasta encontrarte. Nada va ser fácil, deberías saberlo. He pasar el tren sin intentar cogerlo. Vivo sin interno... Astelena dela esan dizuet, ba, berez jauri gandean grabatzen ari naizelako irratsaio hau, eta bueno, ba hala ere, ba bueno, e, Betiko Ordoterian gaurko 9:00tik 10:00tik artean izango duzu, Entzungai Garresikaiero lerretian FMK en 1075 que el resto y no lo hago por forma de hacerlo. Esta es la Audela, Iroletratico y racha yo contra informativo Aedo Eta asteleen, asteazken eta ostiralero iuntzeko bederatzitatik amarretitara eskaintzen dizugula asteleen eta euskera, ostiraletan elebiduna eta asteazkenetan saiatzen gara elkarrisqueta edo itzaldiren bat, maingururen bat, zuengana elkarten. aurrere tecnikan, bueno, basaiatuko nahi salik eta horren egiten, baina beste estudio erabiltzen erdina izenez, ba, ziurrenik, ba, normalen baino katxe gehiago egingo ditudala, abizua ba, ematen dizueti alde sabretik, eta, bueno, ba, komentatzea beti besala, modu ezberteina, egitu sola gurekin harremanetan jartzeko, ba... Ba, bueno, errati hau, errati libre hau guztian artean egiten baitugu eta ba, zuen parte hartzea guretzako desinbesteko adelako. Horregaitik, telefonoz daitu nahi baduzu, esuzen egan sartzeko, bederatzi lau, lau gaita bat, iruro gaita mar, iruro gaita telefonozen bakira, gaurrez daitumez edes, esgarrelako emenea ungo. Eta email bidez, ba, e, irolaabilduazindominio.net, jartzeko, eta gurekin, irratxaionekin, garrasika.info, abilduajemail.com o en este mundo cabrón como la tierra su ritmo gira en una dirección puedes quedarte parado siempre te queda esa opción si te cansó el matrimonio tienes la separación todavía no fondo todo me puede ir peor no sigue un coche mirada, fija en el retrovisor el hombre de normalean bloke batxu kisaten ditu ulana eta batxutan ere salto egiten ditugu eta ba albisteak el car eskitacho bat izango dugu eh kasu honetan bilbiko jai batzordeko kiri batekin ba bueno neuroso espatoko baidute dator eta azken, azkenean, ba, agenda batzuk, nahiz, eta, bueno, ba agenda.bachuknaiset da bueno ematen ditugu on albiste askotan askenean merea ba, deialdiak el eta agenda irratsa io osan betetzen goes. Probando probando. Se sabe que bueno porque lo están imitando, probando, probando, probando, probando Se sabe que bueno porque lo están criticando. Puede que te estén grabando se cámara acción entre... en entzun dezake suo irola irratia eta baita ere hirubbicoch.dominio.net/webunean eh bai/irolawebunean eta bertan badaukasue aukera ba Irratxailo, este horretan se adegongo diren Irratxailo informazioa irakurtzeko aurreko irratxailoak deskargatzeko podcasteran edo bertan nentsuteko eta baita irratia susenean nentsuteko No el mundo apretándome el cinturón Los me piden que lo haga bajado el pantalón. Delitos de ocupación, escucho en televisión. No lan dedico ni un hablar de represión Cuando se baja el telón, expresión Vale lo mismo que el el marroa Ah, Irraty Libre baten, uin askeak erabiltzen dituenak, ba musika askea ere jartzea, eh, bueno, zait, jartzen, saiatzen gara. Kasu honetan, gaurko irratzaioa, raperos de maus, Iruñe Herriko talde honekin izango gara. Preocupa <totipa> como el que ocupa, Check this out man Probando probando probando probando No sé quién tienen los demás el lo que tengo yo y no lo puedo calor de los demás, tú sigues frío, feo, abro mi puerta al mundo, miro y cuento lo que veo. En esta cárcel con piscina somos reos y el genio de la lámpara se dedica a cumplir deseos. Veo otra estrella fugaz caer de cielo, otro calvo dejándose el dinero en buscar pelo. Algunas empeñan juntar caminos paralelos eta aziko gara orko albistekin kasu honetan, ba, bueno, pasaran astean gertatu ziren gauza pilo bat eta bilbon bertan, ba, zelan ez Azier González en atxiloketari buruzitxekin mardugu, balakigu, balakizueia da azke dagoela, baina horrek ez du ezan nahi, ba, bueno, ba, gertatu denari bueltapare bat eman barez dugu egunik e, santutxuko ausokideau joan den aste artean, oizaldeko urdu eta atxilotu zen, bere, bere txean guardia zirriak atxilotu zuen eta, bueno, ba Ba, aztean zehar, eh, mobilizazio esberdinak egon dira. Eta lehen da bizi, ba, bere atxiloketaz alatzeko inzenperren txaurreko masiboaren audio jarriko dizugu. Ba, eragile sozial, sindikal eta politikoen ordezkariek, hasiergon eh, zalesen gertuko lagunekin batera, eskaini baitzuten agerraldea Carmelo Carmelo Plazaen. Ba, e, bere hausok idaren atxiloketaz alatu eta bere sean itarteko hi, badeza elarazteko. Eta, bueno, apatzi zuluaga santutxuko jebatxordeko ordezkariak eta lorea bilbau, torturaren aurkako taldeko abokatu ekartu zuten itxa. Eta hemen txiharreko izkizu dugu, haiek esandakoak. Arratsalde Arratxaldeon, gaur hemen batu gara alde batetik Hasier González zantutsu tarren. zenideak, lagunak, lankideak, ausokideak, garenak. Eta gurekin batera daude Bilboko eta Euskal Herriko hainbat gire sozial, sindikal eta politituko batako ordezkariak. Azier González ausoko, bizitza sozial eta kulturalean kide ezaguna da. Atxilok honen salaketa egitera etorri gara. Azierri eta bere familia eta lagunei gure elkartasuna elaraztera. Eta Euskal herrian martzan den konponbide prozesuari erazori kez egiteko deia egitera gatoz gaur ona. Lehenengo eta bat. Atxilok hau salatzerakoan gure kezka gordina adirazinei dugu. Azier González guardia zibilak atxilotu du. Eta inkomunikazio egoeran daukate. Hau da, defentsarako eskubide oinarrizkoa urratu egin zaio. Guardia zibilaren eskuetan jasan dezaken tratuaren inguruko keska adirazinei dugu. Euskal Herrian, 2000 oraindik orain tortura erradikatu gabeko gaitza delako. Estatuak, inkomunikazio egoera hau agintzen duen unetik, torturari atea zabaltzen dio. Gure lehen zalaketa irmoa beraz, hildo horretatidoa. Naikoa da, salbuespen egoerez, naikoa da, inkomunikazioaz, indefensioaz, torturas eta impunitateaz. Bigarrenik, hemen batutako hausokide elkarte alderdi sindikatu eta eragile sozialen partetik, gure elkartosunik beroena nahi diogu une honetan atxilotutako aziar gonzalezi eta bere zenide zein lagunei. Era honetako atxeloketak egotea 2000-an balauan eta zalagarria da gure ustez. Euskal Herrian egoera politiko berri bat bizi dugu. Herri honetako gehiengo zabal bat konponbiaren bakearen eta giza eskubideen alde dago. Eta helburu horiek lortzeko urraz positiboak emateren alde. Espainiako gobernuaren ardura daukan peperi, esan nahi diogo, argi eta garbi bakea zagoteatzeko aleginan dabiela eta jarrera hori ez duela ez ulertzen, ez onartzen Euskal Herriko gehiengo sozial oso zabalak. Pasaden urtarriren hamaikako manifestazioa deialdi egiteko erabilitako ideia nagusiarekin amaituko dugu gaurko agarraldia hau. Euskal Herrian hainbat urratz egiten ari gara giza eskubideen konponbidearen eta bakeaaren alde. Oinrizzko eskubideak urrateoak izan direla ikusirik, eta salbuespen neurri kaltegarren aurrean, hemen bildurikoek gure borontate osoa agertzen dugu, gure herrian zabalduko den agertoki berria sendotzeko eta horretarako berrezkoa diren neurri guztiak hartzeko. Gaurko egunean egiten ari garen bezala. Eta beraz, herritarrei eta deia luzatu nahi diegu gaur bertan. Sortzietan santutsuko egunkaria plazan hasita eta austiralean sortzietan karmelo plazan hasita egingo diren manifestazioetan parte hartzeko. Leloa hau izango da hasier askatu, konponbiari erasorik ez. Bueno, hori ba, izan duzue prentxaurreko horren itxak, eta hori izan dugun bezala, azte artean izan zen, atxiloketaren egun berean e, batakizue atxiloketaren ostean, ba, azierren etxea, garajea miatu zituztela, baita santutxuko erreko taberna, non, ba, bueno, azierre arduraduna zen, eta dimako baserri bat baita ere, eta, bueno, miaketan ostean inkomunikazioan Madriera eraman zuten, bertan inkomunikazioa altxatu gero, eta azte askenean declaratu behar izan zuen, bere abokatua izan zen jo nego erizela batera. Eta, bueno, ba, e, salak eta jarri zuen gero ere, zanez, ba, interrogatorioa ilegalak egin zizkiotera, galdeketa ilegalak, bai, miaketan, bai, inkomunikazioa negozenen, eta baita ta, inkomunikazioaren ostean ere, bere abokatuarekin deklaratuta eta gero, ba, beste galdeketa batzuk egin zizkiotela, hazirreta, bueno, ba, da ostegunean nazke gelatu zen, eta oso berotasuna, jaso zuen, hazier gonzalezek, santutxura iristean, eta, bueno, be, berrogeita marmila euroko bermeoa ordaindu barizan zuen, ba, hori, sortzirak eta lorden aldera, santutxura eldu alizateko, eta oso kide, karrera jendetzu, eta beroa, eskainzide zaiotel. Eta, ostiralean, arratsaldeko sortziretan, ba, manifestaldiagin zen, ala ere, ba, Euskal Herria kompoen bidea behar dule lopean, nahiz eta hasier askatu eta egon jada, askatazunean, ba, bueno, manifestatzea egon zen, eta bere presentiare ba, bertan izan genuen. Eta bueno, ba, hori da asier González en Gaiari Buruz komenta, komenta desakeguna. E, bestalde batetik ba bueno, jarraituko dugu albisteekin kasu honetan inigo gogoan ba, ekimenak herri ekimenak ba, ekitaldi sortan antolatu baitute inigo kabakasen eriotsaren bigarren urteorrenean eta bueno, ba, gazte honen gasteoneren erelketaren bigarren urteorrena izango denez ba, esan bezala hainbat mateigitasmo antolatu dituzte eta bueno ja da eh e, zapatuan eh baiatzu onartzeko vortizkeria poliziararen gunas eneñean Ba, prentxarekin e, ba, ja, ekitalde bat antolatu zuten eta bertan egon ziren bai e, abokatua, jonego iritzelaia eta e, erriekin meneko kide batzuk e, Ino gokabakaz ba, goratzen dugune, ez 2000 abiko aprilaren bederatzean e, hilzen ertainzea jortitako gomasko pilota batek eman eta alau egunetara eta aprilaren mozteko gauherdean inguruan niritzi zen basurtuko unibertsitate hospitalera leherketa ezburu ezurra eta garuneko lesio larriekin koma eta aireztapen mekanikoarekin egon zen apriaren bederatzen arte, orduan mehidikuek, garuneko heriotza egia estatu zuten momentu horretar arte. Eta beste behin, nioik abakaz, dizelantzuren zenide eta lagunek, ba justizial aldarrikatzen jarraitzeko asmoa dutela arditu dute euren eskubidea delako. Eta bere bukatuak gehiatu zuen ba benetan gertatutako jakiteko transparentziaren beharra dagoela, Eta defentsa froga berriekin lanean dagoela azaldu du, eta beraz beste deklarazio batzuk eskatzeko eta inputazio berriak aginte maila askotako pertsona gainera, ba, mail gaineratzeko aukera dagoela dierazi diekasitariei. Era berean ba, defentsak Europara eraman nahi du bere aldarria, aditu esberdinekin harremanetan egon ondoren nazio batuen erakundeko kontalariengana joango dutela aurreratu dute, ba, poliziaren gexigikeia azter Eta bukatzeko babigarren urte urrenerako prestatu dituzten ekintzen berri eman dutea, ba, martxoaren amasortzian, e, azte hartunetan, hau da, arratzaldeko zespietan Euskal Herriko errepresioa aztergai izango duen zola saldia eskainiko dute inaki gainak eta andonitxaskok e, ikatenean bilbon, martxoaren hogeian e, arratzaldeko sortzietan ino goren izen hartuko duen plaza orgeztuko dute, apriaren bian eredu politiko politikoaren inguruko mai inguru egongo da eta apiriaren bostean eguerdiko ordu batetan, egitaldea egingo diote eta arratsaldeko ratxaldeko zeietan manifestazioa abiatuko da Fermin Mugurusa, e, jare taldea eta e, bertxolari ezberdinekin. Eta segituan jarreko dizuegu ba, prentxaurreko onen audioa. Ikusi izan duguna da ba, zerbait badagoela, norbaiteke dituela gauza batzuk e, ba, bueno, Arbitasun hori ez egoteko Eta hori guri, tokidez berdinetatik aile jakun jankun gauza bat izan dela Baina gero kostatazioa izan dugu, ba, pertsona batek karta bat idatzi zuenean Esan ez, preski, nor eta zelan, emonsituen abinduak gauza feste batean egiteko Eta hori nahi dugu iakin. Eh, nahi dugu iakin egia dan edo esan. Egia baldin bada erresponsabilidadeak eh, daunelako, eta ez badaria, beretan ba, esateko, ba, egia ez dana, basit eh, ba, dala, eh, aldarrektatu edo esan. Baina bertarako, probak egin behar dira, ikert egin behar da eta guk hori eskatu dugu. Ba, declarazio batzuk eta egin dako proba batzuk ere, hor daude, haia batu direlako, ba, bon, dugu aukera dagoela beste deklarazio batzuk e, eskatzeko eta baita ere beste imputazio desberdinak mainmainen jartzeko eta hori da e, gure fiskalisu horretan planteatzen izan duguna. E, gauza desberdina dira, imputazio gilliago, proba desberdin gilliago eta bueno, ba, eh, paile mainmainen daukaguni daskia eta erantsenaren saibalte aho ikusita bertsatu dana eta ikusita ba ba bueno, zer makoa sakatara diren ba harremanetan jarri izan gara eh hoien inguruan lanean e, aritzen diren pertsona desberdinekin, aditu desberdinekin eta beraiekin itxe da gero eta gut tartea daukaguna erakutsi gero ba komentatu izan dozkoena da e, nazio hasie batzuetan aukera dagoela eh keja bat sartzeko eh dalako eta ba aukera horre aztertzeko orduan beraiekin egoneta itzaileta gero erabaki izango dena eh, da horra jotzea ikusten badu gaur eguneko ossea eta positiboki sindageraldu bada bada ez da ez Esinezena, esinezena leke, en biurtea ondalela. Ja, bueno, ba bueno, va bai, dubanek genai dira, mereko pasitanai, pues estamos sela dugu baitare ba subsidiari eta espazialdei lokos nahiz baitare ba launtzen diegu baitare ba beraien honori justizaldarrek honori baitare ba hauek nai daguden ezaten El pensamiento de nuestra generación y acabamos hablando con un iPhone desde el sillón, plagas que se provocan con intención clara, que no llegue el salario para pagar la mierda menos cara, las cosas podían estar peor, no dudo, podías estar como una oca tragando por un embudo, o oh, cuánta razón tienes, dicen algunos, otros son digitales, binarios, subida vida ceros y unos, da importa parte del dinero, eso veo, no sirve participar si no acabas primero, no sé qué tienen los demás, en lo que tengo yo y no lo puedo comparar, es lo que llevo aquí, solo he hecho el Terrible cuando veo salir el sol cuando mis raps se vuelan no sé qué será de mí no sé qué tienen los demás el lo que tengo yo y no lo puedo comparar es lo que llevo aquí solo he eche el terriplego cuando veo salir el sol yo solo miro veo miro veo miro veo veo que no vales nada sin un trofeo si no tienes un buen amal vida de perro si no estás preparado para correr te darán caza Bueno, garrasika entzuten ari zarete eta hostilaleko garrasika entzun zenuto, zenuten ontzako jatinko duzu hau baina bonalare e, interesgarria eruditzen zaigu hau goraztea bazelan gorri zipristi undu zuten BBB-aren akzio biltzarra beste urte betez eta BBB-aren bueno, arkoako plataformak e, bankuaren akzio duenen biltzarra ospatu bitartean bat protesta burutu zuen Euskalduna jauregiaren kanpoaldean hau hostilalean izan zen eta trajea zera matean ematlagunek bat intagorria gainetik bota zuten BBB-aren dirua odolezekinduta dagoela irudikatzeko Zazpigarren urtea da BBVaren aurkako plataformak aksio duen biltzarrean, batzen diren ordezkarianku edaketaz alatzeko protesta egiten dutela, Euskaldu nahi eta besteak beste krisiaren finantziaketa eta armagintzako inbertzioa, enguru-ugiro eta, eta gizasku bideen urraketak, lan baldintzak askarrean sustapena, paradiso fiskalen erabilpena eta gizaeran txunkizun korporatiboa, esa le, leporatzen diote BBVari. Eta gauza korrela BBVaren dirua, odolesik induta dagoela irudikatu zuen egin zuten, Eta era berean krisia bankuuen aurrera eramandako espekulazioak eragin duela eta ondorioak erritatarroko nagindu behar ditugula, fondo estatalen desbideraketa eta kaleratzeak medio. Ba, hori ize e, bueno, pota zituzten adierazpenak, eta Bankuek aurrera eramandako espekulazioak eragendako krisi gin ere naiz eta ondorioak eriktarroko nagindu behar izan ditugun, fondo estatalen desbideraketa eta kaleratzeak medio zen direla. to me bicicleta Corriendo delante de los maderos como un puto atleta Pidiendo guerra, gritos, no me conformo Con esta mierda mundo que nos dais, prefiero el otro Debe ser cultura, buscar éxito fácil Dejar que la corriente te lleve como un imbécil Ponerte una careta, pa' parecer que no eres Querer tener dinero pa' rodearte de mujeres peligro, cuidado, búscate un abogado La escuela no ha cumplido, a mí no me han domesticado No quiero tener más que los demás para enseñarlo Ni quiero codearme con la chusma que muchos envidia Todo lo toco, todo lo rompo, solo sé que... No No sé nada, tronco, me sale solo No estamos locos, no, no sabe a poco Las promesas que venden son uno Y eso no como, hablan de crisis Que esto no avanza, tener paciencia Dejadnos tiempo, que hay esperanza No me gobiernan, yo no les voto Porque esta desperdicia papel, me parece Tan tonto, peligro, no sé a dónde nos Lleva la marea, enciende la tele Si quieres, pero no te la creas País de pandereta, cañas y tapas Y si ven algo que brilla, van todos como una hurraca Tocan el cielo, sueño de Mediocres, planes de futuro para ser Para seguir siendo pobres Que bien nos sientan las promesas vacías qué bonito es pensar que ganarás la lotería Tocar el cielo, sueño de mediocres Planes de futuro para seguir siendo pobres Que bien nos sientan las promesas vacías qué bonito es pensar que ganarás la lotería No hay fama, no hay dama, no hay cama, no hay nada Pa' gente como tú ni la palmada Si esto es evolución me quedo en los 90 Que yo no tengo prisa por cubrirme de mierda Escucho que ya no soy el mismo que cuando empecé Y menos mal porque ya no tengo 16 Peor seria ziandu si hubiera como gente Que se piensa que la vida loca es adolescente Tu vendes droga, pues venderas muy poca La gente que maneja donde vivo no están bocas Bueno, albiztekin ba, jarretuko dugu Zaiatu bueno, gara gaurko elkarrezketatu el arekin harremanetan jartzen, ba, dirudi momentuz ez dela posible Eta bueno, albiste ba, mordoa ditugu ba, eskuntza, ere, eskuntza arlokoak eta asteko botako dugu bat martxoaren ogeita bost eta ogeita zeian herri unibertsitate bat sortuko dutela lehioako kampusean, eta bikaizko bizkaiko ikasle estandaren ariri eta martxoak ogeita zazpiko grebaren horreko biegunetan lehioako ikasleek fakultate bat okupatu eta herri unibertsitatea sortuko dute, zan bezala martxoaren ogeita bost eta ogeita zeian, eta bakoitzaren ezagut zarlotik horrekiko kritikoa eta alternatiboa den klase autogestionatuak aurrera aramanez. Horrekin batera EHU unibertsitatearen sorrerara bidean babes kanpaina bat abiatu dute erritik eta herriaren mesedetara dagoen hezkuntza eta unibertsitatearen alde. Eta leiako ikasleen manifestua irakurriko disuegu segituan, babes hau sinatzen dugunok erritik eta herriaren mesedetara lan egiten duen unibertsitate eredu baten alde gaude. Ikusten dugu nola hezkuntza orokorrean oso kaltegarriak diren erreforma batzuk, 11 EU-mitamabo unibertsitateko erreforma eta bar tasenigoerak, zerbitzuen privatizazioak, ordezka penezak, aurrekontuaren jaitsierak, ikaslei dirulaguntzak kentzea, bekak ezea batzea, impozatzen ari dizkigutela gutako gehienoa, horren kontra egon arren. Asko diraia aldatu beharrezko ezagarriak, bai edukietan, irakasteko moduetan, evaluatzeko moduetan, guretzako espazioetan, ikasleok erabakietan dugun pisuan, egin behar ditugun lanetan, klasera joateko derrigor derrigorrezkotasunean eta arazo horiek gainditu beharrean gero eta egoera aukerragora gara matzate. Gainera, aspin marratu dezakegu, eskuntza, herria eta bere arazoetatik dagoela eta hori bizentzutan gertatzen da. Alde batetik, ikaskuntza ez da herritaren egungo arazoen analisiak egitean oinarritzen. Bakoitzak aukeratutako tresnen bidez, biologia, kimika, soziologia, eskuntza zuzen bidea eta ikuspegi batzuk modu interesatuan baztertu eta omititzen dira kritikoak eta zapalduenak. Bestetik sortzen ditugun lanak, proiektuak, praktikak eta abar ez daude praktikara eramatera bideratuak. Ez daude, herrietan eta eraldaketarik eragitera bideratuak. Eskuntza, herriaren eraldaketara bideratzea ezinbestekoa da, nahi dugun jendarte eredua eraikitzeko. Hortaz gainere, unibertsitatera, gero eta jende gutxiagok du sartzeko aukera. Eta ondorioz, bertan pilatzen erain jakintza, gero eta gutxiagoren esku geratzen da. Hori dela eta ezinbesteko asaigu jakintzaren zabalpena egeragiteko lan egitea bai gure artean zein unibertsizatetik kanpora begira ere. Gainera, guk ikasleen arteko elkarlana eta ezagutza kolektiboki eraikitzea defendatzen dugu ondoren hau deron eskura jarriz. Hainbat fakultateetan ikasleak apunte eta lanak kolektibizatzen diren bezala. Hori dela eta ezin dugu itxaron norbaitetorri eta defendatzen dugun hezkuntza eredua goitik esarri arte. Gaurtik praktikara eramaten hasi bergara, denboran eta espazioan lusatzen doazen esperientzia iraltzaileak sortuz. Horretarako Martxoaren 25 bostean eta 26an Leioako fakultate batean aldarrikatzen dugun unibertsitate eredua praktikara eramango dugu. Ikasleok autogestioratutako klase alternatiboak emanez, Erritik eta Herriaren mesedetara. Guzti horregaitik nik ere Leioako unibertsitatearen proiektua babesten dut. Hori da sinatu duten manifest, e, manifestua. Eta esan bezala, bueno, e, martxoako gaitaboz, manifestazio bat e, abiatuko dago iseko bederatzietan, e, Mikel Laboa plazatik, e, amarratatik ba, amaik aterditara, artearekin jolasean, seksualitatea, musika eta mugimendu sozialak, eta euskara klaseak izango dira, kultura industrialaren eragina rolen eraikuntzan baitare guztioiek amarratatik amaik aterditara. Amarratatik ordu bat aterditara ater autodefentsa feminista, lenguaje de signos, kolektibo irekiak, Fisika eta sahara autodeterminazioa Eta hori marcharen nogaita bostean Eta segundu bat barkatuko telefonoaren bestaldean orbaido kabulako. Pero no siempre tú entiendes que siento Minero diciembre llueve aquí dentro Minero de los buenos que Para seguir el camino correcto Soy aprendiz Soy ese ángel, viviendo en el infierno y quiere huir. Cada detalle me raye y te falle yo a ti. No sé cómo hacer para, para, para estar aquí. Bueno, está, va a dar, va teléfono a ver, en bestial de Angorco, el carrito tatuado. Gabón. Caixo. Gabón, bye, bye, primera. Uri. Ma, bon momentu bateanako platu zaigu, baina, bueno, badiru di, martxan dagoela, e, bueno, balenda bizi, eskarek asko gurekin egote gaitik, gaur hemen e, irola erratean, eta, ba, komentatzea, bueno, bilbiko jaibatzordeko kidea zarelazta, eta hostilalerako antolatuta daukazuela, ba, komite internacionalistakekin, eta goizalde kulturel karterekin batera, ba, neuroz, jai aldia. Bai, bai, bai. E, bueno, bila? pues, eh? a, gure da, bigarren aldiz, pasaje urtean hori, si ginen e, niure seguna postatzea eta hori antolatzen e, komite internacionalisteekin eta hori, eh nondik e, atera, nondik ez hortzen da ideia orrim. Pues vagau eh hemen eh Euskal e, Herrian bizitzen, baina e, talde handiagoa Eezit esateko e, galizian da eta neko hoko potentea da eta haiekin hasi e, ginen e, berretan eta hori pues, e, zerbaita antolatu nahi, nahi dugu pues, jandeari e, ateko eta pixkate azaltzeko e, zer gertatzen eta kurdistanen eta hori e, adibidez e, bueno ez dakiten enttzako edo e, gutxiago ezagutzen duten entsako esan eh, desakegu Kurdistan eh, Dela de eh, la nasionika, o sea, estatutika beko nasionika hundiena, está? Et a bueno, iguale comenta toda zer serden neuros edo seja el dice los pachendo de neuros horretan. Eh, pues, egu berri e guberri, o sea, berria, adibidez eh, guretzako urtarrigen en lenen alguna ahantzako eh urtarrikearen... mm hori -hmm. Jaia bezala da, ha, hori ere, pff, e, ez dakite, e, Sirian gauza bate e, egiten dute, bueno, Kurdistanen azkenean, e, lau berri berdinan e, banatuta dau. E, iranen, Iraken, e, gero Turkia, eta oain famatua da Sirian. Hori, e, borroka eta gabar gaurko, guarko guneko borroka, Hori sirian dau hori. Baina azkenean da hori, pues Haibate Ospacheko bere urte berria eta azkenean pues eh desde aquí no baina eh Ospitseko eh, eh, jendeari eh gendeari orrela, Haiberexi ah, bat. Haibu de bekatuta dago ere leku batutan, esta? Bai, bai, bai. Eh, Iraken Gere garaian, gaur egun ez Eta Turkian Turkian debe ketuta egonda Gaur egun ez, baina bai Turkian Kume... represio pio bat egonda Turistan eko gendea en contra Comentatu eh, duzu lehen hori pasan urtean ere Os patu zenutela Eta kasurretan esan eh, bezala galizatik ere komunitate kurdo Haren parte bate zela bilbora Gero Bilboko, bueno, hori, se eh, komunidad de kurdos en madgen de guchi beror bildu zen, eh selako harremana sortu zen, bai Galiziako kurduen eta Bilboko kurduen artean eta eta zerbait ikes baita ere Bilboko jendearen, kasunetan Bilbiko jendearen eta eta kurduen artean. Jo, pues pasa de urtean oso curioso hasen. Eh, alde batean, ba, zen hori eh Galiziako kurduarekin gutxi gora era hogeita piko kurdu eh, orguldu ziren, gero beste kurdo pare bat eh, Londresetik, eta lau pertsona inguruan Alemaniatik. Bara oso, naiko interesgarria. Eta guretako, eh, eh, gauza honena, zerbait, ez dago, zen apatean, eh, biblikoen parantzan bertan, eh, bat leioatik an ateratzen. Eta gupitu bendo, es zertatzen ari da. Da tipo justo, han eh vino Bertan visita. Da si hori kurdizanikoa da, ba siia eta hori bere, tipo ori. esan esan zigun, joder, ni cordobanas eh Bo, justo eh, Sirian eh, jaio nintzen eta bapatean amen bilbon nire etion duan eh, Zueko espatzen ari zarete ni euroz eguna nire, nire jaia Eta hori, ba, eta Euskal Herriko kurdoak pasaren urtean Habian amabost eh, kurdoak, kutsu gora bera Eta barak urten hurbiltzeko urbiltzeko intentziorik badaukaten, bai pasan urtean egon sirenak, eta igual ez bai. pasan urtean lehenen gualdi izan zen, es igual batzuk egin zuten jakin, baina horrengoan igual kontaktu horren bitartez, jende hau bai. lehen hau sao aukera izango dute hurbiltzeko. Bai, bai, bai, bai, bai, pasan urtean zen pasada bat. Uh, ez gano, kantentzatuta, uh, baina ez ez, jende pasada bat, jende bat, zen bie egun pare bat, ostiralean, Ginen, eta gero zapatuan, egin pues, e, ba, e, txaldi bat, e, danza bat zegoen, e, ba, jendea dantzatzen e, parantan, eta gero ba, mazkari bat. Lauro gaita, marperto nenguruan, mazkaltzen, guetako lehenengo aldiz, zengo di, nahiko potentea. Eta horten, bueno, bakarrik egun bat, e, antolatuko, antolatuko dugu, kurrengo aste galean, eitxaldi e, batekin zirikan, asteko, eta gero plazan bertan, hori, bilbiko plazan, pues suadantza, eh, hori, kurdistaneko eh, musika hori, susen-suzenean, eh, janaria, eh, erakuskata bat, eta hori. Eta bueno, ahorren badau, eh, berri hon bat, Jo justo Gabigun balau eh brigada bat gilarbakien eh Kurdistaneko idiburuan eta baudo baudo sei pertsona han moduan. Eta bueno, komentatu duzu hostileriko egita laborreta hori txaldi bat egongo dela Arratzaldeko 7 perdietan eta bertan islari desale egongo dira eh urtzi urruteko txea, kasetari eta idazlea, eta seku sende Galiziarra ezta, biha jen, bueno, zuke zango duzu abeto, e, liburuaren izen bura, baina, bueno, e, idatzi du liburu bat ez da kurdistanen inguruan. Ba, eda, ba, seku sende, e, galizeko idazle bat, eta indela urtepare bat, edatzi zun, e, bueno, argitaratu zun, e, liburu bat kurdistan eriguruz e, gallegoz dau, eta liburu honen izena da eh viaje para apañar estrellas no kurdistan. A venir a Corrino metane tipo pasada 30 la urte bat uzte dut txalapartarekin chalapartearekin eh, txala eh liburu bat argitaratuzun. Bai, Made in Galiza, eh bye, Aliza, euskera oso zutena. Bai, bai. Made in Galiza. I puinpilloa. Osondo. Eta bueno, estamos en Mesalagero Gaueko bederatzi derritatik orrera, jaia a jaikurdua Bilbiko Bilbaoarreko plazan, eta musikariak, musikari kurduak, dantzak, zuak, pintxoak eta bar. Beraz, Bye. bueno, a ba, dugu jende guztia, ba, neurosau eh Bye. Bilboko Bye. eta Euskal Herriko kurduekin ospatzeko, egazutzeko beste herri baten jaia eta Bye. bueno, ba harreman harreman interesgarriak sortzeko, eta Danok gombidatuta milles... zaudete bai, bai. E, Guan egongo gara eta bon, Eztire dugu jendea ere urbilladile Eta bueno, ba, gure partetik ba, Millezker gurekin izateagaitik Eta ba, bueno, beti bezala azken itxak ba, Zuresku Vale, tos pues hori e, Urrengo barikuan Danok e, gombidatuta zaudete Milbiko enparatzara Urbitzeko e, Gurekin hori, ni uro segun azpateko Oso ondo, ba, eh? Eta eskerrik asko Venga, amor. mejor mi mundo nunca está con sus términos, aquí está el que compra y está el que vende, está el depende, está el que ofendido y el que ofende, está el que mira, que busca, encuentra esta jungla de cemento soledad, es una carta buena, está el madero ganando el plan, está el que se preocupa demasiado por qué dirá de inventa los problemas necesarios con la pose de chulo que no ha salido de su barrio las mismas calles por ir dejar la vida en esta para bebernos un litro en el banco nada tengo nada queda quieres pruebas amigos cuento con los dedos vacía la cartera Misma calle, misma vera, misma escena Misma mierda, misma sonrisa sin importar dónde el que no esconde Donde se que esté detrás de la pared su nombre Los muros hablan, testigos presenciales De cómo protegen al ciudadano Esbirros policiales, madera y demagogia Esquinas y rincones Que se mueran de hambre, esto es comida para los ratones No voy rompiendo bocas Sé defenderme, no puede ser feliz Sin conocerte A veces fallo, asumo mis errores Aguanto malas rachas, digo ya Vendrán tiempos mejores, el mundo gira Mira, nosotros giramos con el, difícil ser 40, serio, intento, creo en lo que hago, intento ser más tú es clavo Bilbiko Jaibatsordeko Kideoni, urekin isategaitik eta neuros jaia zer den, ba, gurekin konpartitzaitik eta lehen, ba, justo telefonoarekin izan sandu wor, guk ba, deitu dugunean ez dugu lortu gero daitu digote eta utzi dugu ertiz kapuru bat komentatzea. Cela martxoaren hogeita 26an, ba Herri Uniber... bueno, izango da Unibertsitatea lehiako kampusean, eta hogeita bosteko hogeita, egitarauagoa botatu dizuegu eta gain 26koago botako dugu. Asteko goizeko 10etatik amaitertik sakarretako altxorrak, eh probabilitatearen misterioak, feminismo el arte, euskara klaseak, eta kasetaritza moderno tallerrak esango dira eta 12 ordu bat terditara hierra, revoluzion mexikana, eskidetza, frakin eta ahotsa landu. Eta gero ba ordubietan e ekimen bat e izango da, beraz, no badakizue, Herri Unibertsitatea martxoaren bost eta 26an Leioako kampusean. Eta eskuntzarekin jarraituko dugu, ba eskuntza eredu propio baten aldeko elkarretaratzea zi joazten hainbat ikasle identifikatu bait zituen ertzaintzak Gasteizen. Eta hori, koldo mitxelena ikastetxetik abiatu eta eskuntzare du propio baten aldeko konzentraziora bidean, zijoazen, amabost eta amazazpi urte bitartekoen bat ikasle gelditu eta identifikatu zituen ertsaintzak, kasteelenean gazteizen. Bertan zeudenek adierazizuten, ez ba, jarrera oldarko izan zuten, ertsainak eta mehatxatu eta bortizkeria artean identifikatu zituzten gazteak. Kontzentrazioa egiteko zain zeuden gainontzeko ikasleek, gogor gaitzetsi duizuten, ba, gertatua askizela adierazteko eta ikasle hauen oharra, prentza orraia lurriko disuegu segituan. 12 aldera atera gineanen baino bat ikastethetako, 15:37 urte bitartekoa baino ikasle, Koldo Mitxelena ikastetxetik parlamentuan deituta segoen kontzentrazioora joateko el Lehen momentutik atzetik izan genituen ertzainak eta lokalak. 12 erdietan, los archivos pasaginen espaloitik bat batean, ertzainen laukotxe eta bifurgoneta izan genituen aurrez aurre. -zaurre. Atzetik zeudenas gain. Segundo gutxitan inguratu gintuzten espaloiko izkina batean eta kotxetatik ziztu bizien eta porra eskuan atera ziren gure aurka. Hainbat ikasle izututa korrika ziren baina alferrik izan zehen ertzean batzuk, korrika atera ziren atzetik eta aien atzetik joan ziren, beste batzuk orkitzen zituzten, lehenengo ikasleak lepotik hartzen zituzten bitartean. Amar segundotan, postgaste jarri zituzten kotxeen kontra, geldi eta isilik egoteko iuak baineta berri zerrepikatuz. Baina bat, irudie esela nahikoa, lehenengo identifikatuak paretaren kontrajarresituztenean, hainke kojera mas, mirat las pintas que llevan, esan, eta ikasle multxotik, sei, sei garrena aterazuten, beltzen zantzita, jantzita egotea gaitik. Bertakoan arridura, amorrua eta isoa ikusita, zipaio batek, mas, mas suavesi pacifikoz no podriamo zer bota zuen. Amar bat mingitutara, parlamentuan zeuden gainontzeko gazteak heldu ziren. Iristean aurkitu zuten egoeraren aurrean, arridura eta amorruan abaria zen eta elkartasun joekin gazte identifikatuak babesteari ekin zioten. Ordu batetan, gazteak askatzearekin batera, mehatxuak etorri ziren, irumilla euroko izona jasoko zutela eta antzeko mehatxuekin. Honen ondoren, asambrada batean bildu ziren bildu ginen, eraso honen aurrean erantzun zendo bat, enbateko asmoz. Ikasle ogu eskunta aldarrikatzeko eguna sena, erasoan bihurtu zuten egoera eskanpo segoen agerraldi bortitz horrekin. ez dugu horrelako jarrerarik onartzen. Ikasle borrokas lortuko dugu. Arkatz sorrotz, arkatzak sorrosten jarraituko dugu. M27 arkatz sorrostuen ofentsiba. Ba, gazteizen gertatu zen eta beste batetik, ba, Iruinan ba Ba beste, bueno, beste ekintza errepide bat, errepidemos que dabate, eh, insuten ikasle abertzaleakeko kideek badituutako manifestazio, manifestazioaren debekua salatzeko. Eta hori bat martxoaren 27ko ikasle greba orrokorraren dinamika hankokatzen dute ekintza hau, eta ba, esan bezala jarriko dizuegu, ba, bertan e, plazan plazasan bota situtzen Adierazpenak, eh segundu txuaden sede horkituko ditugu. Eta bueno, ba, esan mesala, segituan entzungo duzue Iruñako ikasle abertsaleakek botatako mesua. Bueno, ba, gaur bildu gara, espero que baino gutxiago, baino, bueno, pizkat e, Euskal Herrian eduki propioak e, izateko edo eta sirabatean ba mania askatu genuen, e, gero eh santzuten ba denbora zera eta edo hori itzakitzat hartuz, ba, e, mania de bekatua zeguela. Kostopoak kostopo saiatu gara eh e, eta al ikasle gehien biltzen eta bueno, orain ekimantxo bat eginen dugu eta haudenak okatzen dugu eh ikaslabertsareak Euskal Herriei, Egeuskal Herria osoan egin duen mobilizazio iraunkorreko egoera hontan. Orduan, bueno, hau da fiskat motoreak berotzeko ja 2027ko martxoak e, ogeita zaztiko jere barako, eta espero dugu masibo aizatea, eta, eta bueno, animatzen dugu ikasle hor hori e, e, borrokan jarraitzera, eta, eta Euskal Herrian, gure Euskal Eskola Nazionalea Nazionale ikitze bidean horten jarraitzera. Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albiztegia. Garrasika entzuten ari eta jarraitzen dugu, oraindik ere, eskuntzarekin zer daukan albizte batekin, kanzunetan lontzeri aurrari egiteko gida praktiko osatzen ari dira eskuntzaeragiek eta ba gida hau oherida honetaz gain ba ikastetxe eta herrietan egingo diren eztabaida eta sozializazio kanpaina eta jardunaldiak ere kerea zituzten, situtzen ba eskuntza eragileek pasaden astean eta gida hau osatzerabidean ba herritarren inplikazioa eta konpromisoa ezinbestekoak direla asaldu dute horretarako martxoaren 15 iruineako Iruinako Katakrake batxarrirekia deitu zuten hori atzo izan zen Eta bertan Euskal Herrian lonce es eskuetan dugun aukera astertu eta hezkuntza komunitate señerrita armoduan arditzak egun konpromisoa gurbuz etabaitutako dela adierazi zuten. Eta hili bideoen amaieraren ondorioa eta lontze legea, gure ikastetxe eta herrietan es aplikatzea eta gure hezkuntza sistema propioaren oinarriak sendotzea helburu duen estrategia eta baliabideen gida praktiko osatu eta martxan jarri nahi dute Euskal Herrian. Eta eskuntza Eragile no harra irakurri dizo eugu, baina bueno ba, esan ez ikasla bertxaleak.org informazio gehiago orkidezak esuela gogorara ziz da bizi. Urriaren amabian bilbo egintzen manifestaldi jendetsua aldarrikatu eta biapuntu moduan jarritako oinarriak ardatz hartuta Ela, Lab, Esteilaz, Ikastolen elkartea, Sortzen elkartea, Ikasla ik Ikasi eta UEU eskuntza eragileak lomzeri aurre egin eta Euskal Herrian behar eta nahi dugun eskuntza eki, eraikitzeko dinamika eta proposamenak lantzen gara azken hilabete hauetan. Ondoren guardatxak hartu nahi ditugu ikastetxeetako ikasle, familia eta langilekin eta herritarrekin batera landu eta garatzeko. Ikasle garapen beharrak eta eskubideak bermatuko dituen heziketa integrala, pertsonalizatua, inklusiboa, eskidetzailea, kritikoa, laikoa eta horretarako behar diren baliabide guztiak izango dituena. Ikasle Euskaldun, elean izt, niztunak sortuko dituena, kurrikulon propioa izango duena, ikastetxeen autonomia eta parte hartze eta funtzionamendu demokratikoa bermatuko duena. Euskal Herrirako horreti asaipatutako puntuak barne bilduko duen marko normatibo propioa. Lomzek inposatuko duen, eskuntza sistemaren eta onen ondorioen inguruko informazioa zabaltzen ibili gara orain artean, baina gaurkoan beste urrats baten berri ematera gatoz. Pasanden urtean, lontzeri aurre egiteko eta gure eskuntza propio eraikitzeko estrategia komun bat diseinetzeko kompromiso hartu genuen. Estrategia komun horren oinarriak kompon kompartitzeko egin nahi dugun ibilbidea orkestera gatoz gaurkoan. Onelako erronkaria aurre egiteko eskola komunitatearen eta herritarren gehiengo zabalaren inplikazioa eta konpromisoa funtseskoa dela jabeturik, gaurkoan aurkeztu eta ondorengo jabeteteetan geratuko ditugun neurriak eta proiektuak huerten legeak dakartzan atzera ekidin eta gure hezkuntza sisteman garatzen joateko tresnarri gain izan daitezkeela uste dugu. Ain zuzen ere, inplikazio eta konpromesoa ulantzeko helburuarekin ikasturte bukaera bitarteru osatzen den dinamika jarri nahi dugu abian. Maiatzean hain zuzen ere, ibilbide honetako ekarpenak jaso eta lomzeren aplikazioak idin eta euskal eskuntza sistema propioaren eraikuntzarako ikuntzarako gida praktikoa osatzean helburu izango dituen jardunaldiak burutuko ditugu. Bide hau, bide horretan, lehen urratz modura, martxoak amabosterako, iruñako katakraken, deitu dugun batxar irekia da gaurkoan aurkeztu nahi dugun lehen kontua. Batxarrau, lehen aipaturiko inplikazioa eta konpromisoa gauzatzearen, asteko lehen pausu gizako katzen dugu. Gure eskuetan ditugun aukerak astertu eta hezkuntza komunitate zein moduan arditzakegun kompromisoa konpromisoei buruzko giza alegia. Izan ere, eskuntza komunitatearen zabal batek bide berean lan eginda lomze, gelditzeaz gure eskuntza eraikitzeko beharrezkoak diren oinarriak jartxoko aukera paregabea baitugu. Batxarrak biat, biatan nagusi izango ditu. Lehenengoan, lomzek atalesberdinetan esarri nahi duen aztertzen saiatuko gara, eta bigarrenean, lomzek ekarditzakeen ondorioi aurregiteko, eskura ditugun erantzun zeatzez eta hartu ditzakegun kompromiso ez, arituko gara lantaldeetan. Batxarrao, eskuntza komunitate osoari eta gaiarekiko interesa duen eozeinin herritarrei zuzendua dago beraz guztiei parte hartzeko dezabala egiten diegu. Lehen batzar honekin batera eta ikasturtea amaer arte ikastetxe oso eta herri ezberdinetan ehunka batzar egiteko asmoa dugu. Bertan, Lozeren inguruko kezkak elkar banatu aurre egiteko estrategia eta baliabideak adostu eta gure hezkuntzas sistema propio areikitzen joateko proposamenak eztabaatu nahi ditugu. Ahorrela ibilbide honen guztiaren emaitza jaso, ondorio ondorioakatera eta datorren ikasturtera begira, lornzea, gure ikastetzea eta herrietan esplikatzea eta gure eskuntza sistema propioaren oinarriak sendotzea helburu duen estrategia eta baliabideen gida praktikoa osatu eta martxan jarri nahi dugu. Ego Euskal Herri osoan horretarako hain zuzen ere gida eztabaidatu, osatu eta abian jartzeko ego Euskal Herrirakoa jardunaldi irekia burutuko dugu maiatzaren 10ean altxasun bideo honetan, babesa eman nahi, diegu ikastetxe. auzo herri eta eskualde ezberdinetan lomzeri gabeko guneak sortu eta gure beharretan aiei erantzuten dion eskuntza garratzeko jadabian dauden ekimenei guztion artean lor dezakegu. Euskal Herrian gure eskuntza eraiki. Lomzeri ez herri taroro animatzen dugu hauetan guztietan parte hartzera. Ba, da eragile guztiauen e, oharra eta e, onaino eltzen dira eskuntzarekin zerikusia duten alisteak. Yo, high más calles. Yeah. Hermano mostro, de Maus, yo. Yo digo hey, lo yeah. no. parte, la parte. Para este Maus, yo 12. al mundo te lo pone. Y... Hey, las mispas calles, ayer música y baile. Esa mirada calle, te chiffoya, no está en nadie. Si no me oyen llorar, no entienden bien los códigos A lo mejor mi mundo no encaja con todos sus tópicos Aquí está el que compra y está el que vende Está el depende, está el que se ha ofendido y el que ofende Está el que mira, el que busca encuentra En esta jungla de cemento soledad no es una carta buena Está el mantero ganando el pan Está el que se preocupa demasiado por el que dirán Está el ma, de no que inventa los problemas necesarios Con la pose de chulo del que no ha salido de su barrio Las mismas calles morir rapeando Dejar la vida en stand-by para Me pierdo un libro en el banco, nada tengo, nada queda, ¿quieres pruebas? Amigos, cuento con los dedos, vacía la cartera.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 Mejores. El mundo gira y nosotros giramos con él Difícil ser 40% Los en serio lo intento Creo en lo que hago Intento ser más que un esclavo El martillo que le pega al clavo Vivimos hip hop Bueno, deustura goaz orain Eta deustuko emakumeek ba Urteroko aurrezkoa, aurrezkoa berretzi zuten Atzo San Jose Jaietako Lehenengo gazte eder honetan Eta bariku horratxaldean Festa kasi zirenetik Giro abikaina izan da Aroa soragarria eta ekitaldi gehienak oso arrakastatsuak Eta izan deustuko emakumeek ba, ohiko aurrezku hori dantzatu zuten, erritarren txalo artean, eta ohitura zaharra beste ere berrituz. Eta deustuko emakumeen aurrezkoa emere txigarren mendearen erdialdean dokumentatutako ohitura da. Mila sortxireunda derrogeita zeian argitaratutako artikulu batean arabera, ba, erreko handerek aurrezkoa dantzatzen zuten, ofrenda domekan, alegia San Pedro Egunaren osteko domekan. Herriko patroiaren egunean ez dantzatzeko arrazoia zen egun hartan bilboko alkatea gintari agertzen zela deustuan eta ura esen deustuaren gogokoa, jakina. horren berria, iñaki irigoienek zabaldu zuen, bere eta beste batzuen ekimenez, mila bederatxerun, beretzean, deustuko dantzat aldeek, bat egin zuten aurrezku ura atxera martxan ipintzeko. Eta orain, San Pedro Jaiak ez dira ospatzen eta haien lekoa San Jose Jaiak Bete dute, horregaitik jaietako lehenengo domekan egiten da, deustuko emakumeen dantzaldia. Eta hori bai, atzo esparkatu gaur izan da, gaurro domeka, gaurro gordian gaur emberetzi izan dira dantzariak, hori eta txik lau berriak. Eta badago dantzaria izan barik ere, entxeuguetara joan den, egun horretan bakarrik dantzatzen duenik. Eta urteen poderio itxordu garrantzitsua izatera iritsi da, deustuko andren aurrezkoa. Eta lehenengo, lehenengo aurrezkoa, gero dantxaldia gizonekin batera eta ondoren amaiketakoa dantzari eta ikus lehen txat, beraz, bueno, ba, beste kitaldi interesgarri bat deustuko jaietan, ba, badakizu oraindik ere, datorren aste osoa, geratzen zaigula deustuko jaietaz gozatzeko. Eta beste gaitxo bat, e, komentatuko dugu, hau bilbon, eta emakume raperoak, taierrak eta kontzertuak e, izango dira ikaten neon, E, Martxoan zehar, ba, eskina feministak bere proiektuaren aurkezpena egingo bo, e, egin baitzuen e, hostilalean arratzaldeko saspiretan e, ikatenean eta horretaz gain emarrokek emakume musikarien inguruan landutako argazki bildumare ikus gai gongo da bertan balakizude emarroke e, proiektua ba, bueno, e, irrationetan ere badaukala berelekoa emarrok irratxa ibarekin. Eta kasuanetan barrat munduko emakume artisten lanak biltzeaz eta zabaltzea sarduratzen den espazioa da eskina feminista eta gaur proiektuaren aurkezpena, bueno, e, iperkatu e, hostilalean proiektuaren aurkezpena egainzuten ikatenean, eta egitarra usabala, e, antolatuta zegoen, babai egun horretan, improbizazio eta edazkera e, egon zen, gero labazu eta neguriak digitarre taierra askaini zuten, eta rap music entzun gai zaioa ere egon zen, eta, bueno, azkenean e, kontzertua, labazu, neguria eta diei ibaiek intzaren eskutik izan zen, eta egitas mugustiak, irekiak eta doakoak izan ziren. Eta, bueno, ba, esan besala, emarroken emakume musikarian argazki erakusketa ikusgai egon goda, iabete bukaerar arte bilboko ikateneoan. Beraz, animatzen zaituztegu, bertar horbiltzen, eta esan besala, emarrok e, erakusketa argazkia ikustera. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Todos quieren comerse la fruta Nadie tiene verdad absoluta La calle Lama trabaja de puta Conoce detalles de mi hoja de ruta Sé quien habla sin conocer causa Quien es gracia aunque vista de casual La vida sigue sin prisa y sin pausa y quien dice ser libre y quien vive en su jaula Para saberlo les miro a los ojos No puedes esconder nada, estás flojo Aunque tu disfraz engaña el espejo Conmigo no cuelan a nada más lejos De la realidad, solidaridad Es lo que no veo viviendo ciudad Algunos intentan salir de la mierda Pero alrededor nadie tiende una cuerda ya si nos va, aun con caridad Con cuatro monedas no se arregla nada Nada de nada, la cara tapada Quien no llora en público, llora la almohada Y ya, claro que todas lloramos Yo ya me he visto sin nada en las manos Tuve mi precio como un mercenario Ahora intento vivir igual que un libertario Lo mejor del amor es que es mágico Lo peor sus finales dramáticos Nadie se salva de amar, ni de odiar Ni de ahogar las penas de un trago en el bar Porque somos humanos, ¿qué quiero decir? Que vivas y dejes vivir a mí. No es blanco ni negro, hay un mundo de grises sin poder volver a mi hogar como Ulises. Mira, mira, mira, mira, ¿quién dice ese? Quién, ¿Quién dice siempre, Yo hablo de amor y de odio Saco lo bello de todo este agobio Sigo el camino sin pena ni gloria Subo y bajo sin parar esta gloria ¿Cuál es mi hogar? ¿Cuál es mi lugar? Este tampoco no me voy a quedar Si todos los sitios que he estado he dejado Un cacho por corazón, alguien lo ha reciclado Vuelvo a meterme en el contenedor Buscando un tesoro, buscando calor Me paso la noche buscando una nota Una frase que llene mis canciones rotas Ya hay poco que pueda contarte Poco que hacer por mi parte Puedo colgarte de un clavo en la puerta en Museo Brita A los cuatro vintos que esto es arte Soy de los raperos de Maos Mucha gente ya nos ha condenado Me han dicho que me busque un abogado Para que si el juicio ya está mañao no se puede bailar, está lleno de gente Mi ra tiene fondo y profundo, no entiendes No quiero ser fenómeno adolescente Esa chusma no quiere escuchar, quieren verme Sé quién quiere la miel de la fama quien me está buscando y quien busca mi cama quien quiere enseñarme las copas que gana quien dice que carga quien quién carga la lana ¡Hala! Claro que el mosto no mola No voy a molar sin molar esta es rola Y esperaz tu turno en tu sitio en la cola Que se apague el sol, se encienda las farolas, farolas, farolas, farolas, farolas, farolas, farolas, farolas, farolas Mira el guato de amor y de odio Bueno, eta jarraintuko dugu Gaurko garrasika raro samarronetan albiste esberdinekin Eta orain e, nafarro arajoango gara Eta nafarroango erotuko gara ba, Den boratxo batean azteko Indarroku patxaiei Leitzatik alde egiteko diete Martxuaren... Ogeit, esango idete parkatu martxoaren hogeita bederatzean, eta diarrazpen askatasunaren defentsan, utxipakean leitza, distela lelopean, manifestazioa egingo dute leitza ma martxoaren hogeita bederatzean, arratzaldeko saspietan, plazatik abiatuta Eta leitzako herritarre salatu dute guardia sibilak herrian betetzen duen papel represioa, leitzarren askatasunak olpatuz, izunetatikazi eta iman mobilizazio ostopatuz. Horregaitik aldarrikatoko dute ez dutela egoera huen hartzen eta herritar guztiak manifestazioan parte hartzera deitzen dute. Eta leitzako herritarren horra hurrengoa da. Leitzan guardia sibilaren jarrera historikoki holdar izan dela esatea ez da gauza berria eta bertako herritarrek eta hain bateragiek aspaldiko urteotan institu armatuaren jarrera eta presentzia bera ere salatu izan dute behin eta berriz. Guardia Zibilaren presentzia ez da interes soziala bermatzeko erabiltzen, kontrol politikoa esartzeko eta errepresiorako tresna moduan baizik, kontrolak identifikazioak grabaketak adierazpen askatasunaren eta elkartzeko eskubidearen aurkako jarrerak. Hegoera hau urte askoz bizi izan baldin badu ere Barne ministroa leitzara bizitan etorririzizeetik nabarmen areagotu da. Horrela, azken boladan, masurrenea herriaren txat izan dadin aldarrikatu denean, torrea libre izan dadin eskatu denean edo euskal preso politikoen eskubideen aldeko defentsan. Egin denean, guardia zibilak bere benetako funtzio errepresibo bete du eta diarazpen eskatasuna olpatuz eta herritarrok gure gurekeskak aldarritzkatzeko ditugun bide guztiak itxinairik izunak bat abestearen atxetik jasotzen ari gara litzako asko nabrunda berrogeita mar euroko izunetatikasi eta bederatzireun eurobitartekoak, alegia hogeita zei izun eta amabimila eunda berrogeita mar euro guztira. Beraz, orengoan ere, guardia zibila leitzako herritarren kontra parez pare jarri da, eta herritarrok gure aldarrikapenak adierazteko eta elkartzeko dugun eskubidearen aurka, jodute beste bain ere, gure herrian indar armatu honen, presentzian soberan dagoela nabarmentzeko berrirore arrazoiak eskainiz. Euskal Herrian bizi dugun egoera politikoaren aurrean jazarpenean kontrolean eta zigor politikoan sakontzen duten isunak soberan daude eta egoera politikoari egin ekarpenik baikorrena leitzatik eta Euskal Herritik alde egitea da. Beraz diztela. Ondorioz ez dugu egoerahau onartzen eta egoera gainditzeko mobilizazioa ezinbestekoa da. Horregaitik, da egiten diegu herritar guztiei, manifestazioan, joan gaitezen. Leitza, martxoaren hogeita bederatzean, arratzaldeko saspietatik aurrera, plazatik asita, gorpuru honen atzean, utxipakean, leitza diztela. Eta, bueno, izan da, ba, komentatu dugun bezala, leitzako, erritarre, guardia zibiarin, ba, alde egiteko, ba, plazaratu duten noarra, eta, martxoaren hogeita bederatzi lako, manifestazio lako, deialdia, egindutena baita ere. Eta, ba, beste alde batetik, ez dugu ba, otan erakundeari esetxezan, eta erriaren itxarrespetatzeko eskatu dutela gazteizen eta iruñan, eta elkarretaratzeak egin dituzte, ba, gazteizko lege txarra, eta iruñako gobernu zibilaren aurrean, otan erakundeari esetxezan, eta Euskal Herrian horrein dela goita urte, Arturiko erabakia errespetatzeko esk eskatzeko. Gogoraekarri baitzuten, mi abazot bederatzilundela logeita zeiko martxoaren amabian, esesko borobila eman zitzaiola, otani, ego Euskal Herrian. Eta, Ba, hautsa.info atariak, ba, kontren, kontzentrazioan bideo bat egin zuen, bertan askapenaren e, prentsago harra irakurtzen digu e, erakundeonen kontetako kide batek, beraz, hori jarriko dizuegu segituan. Mila beheratzen dundalago eta seiko, martxaren amabian, Euskarri eta Arrok izan genuen autos, autos Egun hartan kale zkale lantegi instituzio plaza plazazen ikastetxetan mitin, maizbestazio, kontzertu edo kimenez behinietan aldarrikatutako ideia letralarriko le lerru buru biakatu genuen. Ez ezko borobila, otani ego euskal herrian. Zortzireunda, ogeita zortzimila, zortzireunda, ogeita, bat, pertsona, parte hartzaien, euneko, iruegeiak, subiratu nartosun, nazional eta sozialari baietzko eman zion, eta papeletaz, papeleta, euskal herrian antiimperialista aldarrikatu zuten. Oita sortzi urte, beteko dira Natori emandako dako historiko horretatik. Oita sortzi urte, imperioaren beso armatu eta den erakunde guda zale hau gure borondateari muztin eginda inpozatu ziren denetik. Zi eta urteetan, gorpuztu eta iraikitalako aldarri, ozen ura ar arrotza zaigu gaur egun askorentzat. Natorioren aurka agertzea, egun imperialismoak dituen forma guztien aurka agertzea da. Mila beratzerun dalago eta seian hartu genuen, ez ez ala horain aizak eraman. Eldu dieza egun gogor aldarri, ari eta aska ditzago gauk itelismaren menera lotzen gaituzen kateak. Gora Euskal Herria Antimperialista. Garrasika entzuten ari zara, irula irratiaren albiztegia. Eta jarraitzen dugu Iruinean, kasu honetan ba, guztion eskubidea eskubideak hartutako hartuko dituen Iruña aldarrekatu baitzuten e, larun batean. Eta eunkalagun kalera atera ziren 2018-ko sententzia bidegabea salatzeko bastaiade kondenaz guztion Iruinea askatasunean eskatasun, lelopean eta gazte zigortuek ikurriñaren kontrako gurutza da, UPN eren miseriak estaltzeko estrategia dela salatu dute. Eta eskatasun demokratikoen defentsan lan egiteko kompromisoa berretzi dute. Eta ba, UPN ek ikurriña eta gure paiketa bere miseriak estaltzeko erabiltzen ditu, ala dieraz izuten iruina eskatasunez mugimenduko kide aitor solak eta horren adierazle jo ditu prozesu judiziala, ...podizialak aurreratu izana... eta 2000 eta mairuko txupinazoko ekimena... ...kriminalitazatu izana... ...hau e, arrantzale bizar duenena... ...legia ikurriñarekin loduta baita ere. Eta Santa Mariaren... ...inputazioaren arira... E, ...ura zein alkateak... ...berak erenkargua kutxi beharko... ...luketela dira zidute... ...eta praktika mafiosoen gaitik... ...inputatuta dagoen udaltzen buruaren itsek... ...zer, zer zinez ...duen galdetu dute. Eta Iruinen aldaketa sakonak... ...eskatzen dituzte... Ba, Bueno, irritarroan eskubideak errespetatzen dituen hiri eredua, eta irritarrok egiazko protagonista karen eredua elburua, elburu bezala bai dutelako. Eta norabide horretan, irritar guztien eskubideak oinarri izango duen hiri ereduaren aldeko konpromisoa berretxe dute. Eta, bueno, ba, bimila e, tamarreko txupinazo netan zigortuak e, izan diden kideekin elkartasun moduan, ba, ekimen bat burutu dute burlatan, eta... Ba, ez ezagun batzuek ikurriña herraldoa margostu dute burlatako urdepositoan, eta atxo bertan iruña askatasunez ba, arie, e, mugimenduak ba, manifestaldean tolatu zuen, eta horrein bueno, harira ekimen hau, bideoa, ekimenaren bideoa, ba, 8.info e, atarian aurki dezakezu, e. eta... Azkenik ere ba, baraen kasunetan ba, libre hitz erraldoia osatu dute Jon ziriza eta garbine urrarekin elkartasunez. eta ba, esan bezala Jon ziriza eta garbine urra, ba, e, e, ba hori e, beaiekin elkartasuna dirasteko libre hitz erraldoia egin zuten, Bertsona ezberdinen artean, barainaengo Udalplazan, eta ondoren ekitaldi bat burutu zen bertxolariek abestu zuten eta musika emanaldia ere egon zen. Erresiaak herritarrek gazte auzipetuekin a elkartasuna eta konpromisoa txalotu egin zuten ba, zaer sagardoi eta luiiz goineren inguruan martxan jarritako dinamika indartsuta zabala gogora ekriz. Iraianmilahun ba, pertsonetako indekata eta Urrian lui goinba besteko eh, aketa desobedientea alegia. Eta garbine urrata joon ziri za gazzteko ba, nazionalean epaituak izan dira segiko kideak a akusaturik izatea akusaturik eta 6 urteko espetxe zigorra eskatzen die fiskaltzak. Aurreko eguneko prentza aurrekoan, herriarrezeak zioen ba, edozein momentutan iritsi daitekela digazte hauen aurkako sententzia, eta gogorak zuten ez direla gazte bakarrak egora berdinetik pasa direnak, edo epaiketaren zain daudenak. Luis Goine eta Xavier Zagardo igazteek espetxean daude 6 urteko zigorra betetzen, segiko kide akusazio pean. Eta Mikel Flamarike, Inigo González eta Gorka Maio epaiketaren zain daude erakunde terrorista kideak izatea akusaturik eta eragile honek ba, erriko ordezkari politikoik konpromesu argiak arditzatela eskatzen die paiketa eta kartxela aratzeekin amaitzeko guzti ba, hauek izan dira ba, irunako eta eta alde horretako ba, albiztetxoak beraz musikapurtxu bat eta hasiko gara beste, beste motako albiztekin This is a journey into sound. Once again, back is the incredible. Brotherly, I'm wrong. Moises, no more. is the incredible. We're going to go ahead and enjoy the barrage. We're going out, we're going out, Volando bajo, pero volando. One, ya he sufrido el síndrome del viajero que cree que sus problemas no irán en el mismo vuelo, si no sabes a dónde vas dónde se acaba el viaje, camino hacia adelante disfrutando del paisaje ya me ha pasado viaje hacia ninguna parte, es quedarte donde estás y no parar hasta encontrarte, nada va a ser fácil, deberías saberlo he visto pasar el tren sin intentar cogerlo, vivo sin gobierno, conflicto interno, sin esconderlo, sin miedo a hacerlo, lo traigo tierno, sin panes sin peces y sin gilipolleces sin darle mi confianza a los que no se la merecen, bienvenidos a este viaje musical donde el destino importa mucho menos que el camino, le doy una vuelta de tuerca más que el resto y no lo hago por ser más, es porque es mi forma de hacerlo, esta es la vida que he elegido, la que me ha tocado, viajando hacia ninguna pa -pa -pa -pa parte, aseando, ya no me importa que opinen sin conocerme, si pongo el ritmo ¿Quién me sigue? Moisés no duerme ¿Quién ha <risa> pasado? Eta iruina jarraitu behar dugu, orendik ere, ba, abortatzeko eskubidearen aldeko manifestazio nasionala egingo baitute apriaren bostean, eta Euskal Herriko mugimendu feministak egindu daialdia Espainiako gobernuak abortuaren lege aldatzeko egin nahi duen reforma arbuia txeko. Apriaren bostean, arratxaldeko boster ditan abiatuko da protesta golem zine aretoetatik eta gure gorputza, gure erabakia, abortatzeko eskubidea orain lelopean egingo da manifestaldiao. Herri askotan autobusak antolatzen ari dira, iruñarako, eta informazio gehiago aurki daiteke abortatzeko eskubidearen aldeko plataformak kudeatzen dituen blogean, Twitterrean eta Facebookean Eta mobilizazioek etenik ez dutela ere e, asaldu dute, ba, abortu eskubidearen aldeko mobilizazio ugari egin baitira Euskal Herrian Espainiako gobernuak legea reforma eragarri zuenetik. Eta zierako erreakzioaren ondoren, etenik ez duten mobilizazioek, modu aski ikusgarrian maiz, adibidez joan den asteburuan, hainbatek intzaiek, Mariano Rajoy, Espainiako presidentearen itxaldia eta donostiako kursalean, abortuaren aldeko oioekin. Eta hau esan dugun bezala, abortatxako eskubidearen aldeko manifestazioa iruinen, eta beste alde batetik ba eraagoaz, ba, bertan Araba garoinari gabe plataformaak herritarrei deihi egin baitiezen nuklearra berriroez irekitzeko prestio egin desaten. Eta garoina berrirekiko balit endesa eta iberdrolako besero izateari usteko sinadura bilketa jarri dute ebian. Bienpresa horiek dira zentrala irekitzearekin etekin gehien aterako luketenak eta horregaitik plataformako kideek ba, beste energia hornitzaile batzuekin harremanetan jarri dira eta arabarrak diitu ditu presio ekimenarekin bat egitera. Espainiako presidente Mariano Rajoy 2008ko abendutik itxita dagoen sentarlaren etorkizuna iz, e, irispide teknikoen arabera erabakiko dela dierasi zuen segurtasun nuklearreko kontxeioa eta erabakia hartzeko ardura dunak. Horren aurrean horrean, plataformako Bosera Maia Alberto Friasek salatu du Estatu Espainiarreko Energia eidazkari hoi Fernando Martik bere postua aprovechatu dela garoainako segurtasun arduradun postuetan bere inguruko jendea desartzeko. Bika zoaipatu ditu friasek, garoinako segurtasun ikuskatzea eta inspektore burua ordezkatuak izan direla adierazi baitu. Eta bosera segurtasun nuklearreko kontxeioaren izaera tekniko alantzagarria azaleratu du eta gogorara du kontxeioa alderdi politikoek autotutako bos pertsonak osatzen dutela. Eta garoñaren ba, osasuna gaitik eskatuta daude, central ba, nuklearraren aurkako plataforma arabarrak adierazi du garoina ez dagoela irekitzeko moduko baldintzetan Eta beste arrazoi batzuen artean, ondakin erradeaktiboak biltzen duen de, dituen tankea bere gaitasunaren eguneko larogeita dagoela bai dute. Gainera, ingurumen ministerioaren txosten bandabar dute, bertan, sentrala, osteko, ebroko ura erabiltzen jarraitzea esin dela dirasten duena. Larunbaterako, martxoak amabost manifestazioa deitu dute, plataformako kidek, hau da hori atsoi zen zen, eta ratzaldeko saspietan. Eta Garoña Berriro ere irekitzea guzti zarduragabea dela eta segurtasun neurriak oraindik ere betetzen ez dituela, salatuko dute, endesa e, iberdro lan, ba, baja, baja emateko kompromisoaren zinadura bilketa, abian jarriko dutela. Bagusti hau da, e, Garoña, Araba Garoña erikabe plataformak, e, bialigun, prentxagorra.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 parece el sol de nuevo Sé que sigo vivo en este juego Y me toca luchar Hace 26 años ya que salí del huevo Aprendí a reír pero también he aprendido a llorar Sé que hay cosas fuera de mi alcance Y que no puedo Que no soy el único que sufre Todos tienen miedo Sé dónde buscar abrazos, dónde encontrar besos Cada uno es su propio carcelero En esto sobre empleo La vida es una puta fiesta de disfraces Todos necesitan máscaras para taparse Todos somos inmigrantes Fuera de la tripa de las madres Las fronteras protegen al cobarde Y es gente que no puede mirar y ver personas Otros que necesitan protegerse de la realidad Gente que sin fuerzas va a continuar abandona Que hayamos llegado hasta este punto No es casualidad me puedo a ver si prendo yo Os quemáis conmigo manifestaldi batean bergimango dizuegu kasio honetan, Euskal Herria, Faxismo eta Arrasakeriaren aurka lelopean, Martxoaren, hogeita bian izango dena, Faxismoaren aurkako egun internazionalean, hau da, altorren larumatean. Eta, bueno, ba, manifestazio hau, mohiu enparantzatik aterako da, ratzaldeko zeietan, eta entolatzaileak, ba, inoiz gehiago ez, plataforma da, kaso honetan, ba, eh, partido politiko esordineak gau de, sortu gara alternativa eta, bueno, e... Eh, baita ere sindikatuak eta eragile sosialak, ba, Euskoekintza, Sari Antifaxista, Gazte Komunista, Gernai, Kasleekintza, EPK-APCE, Eskeranitza, Basauriko Asambrada Antifaxista, Eusko Lurra Fundazioa, Sirikatzen, Komisiones Obreras, Unanue Fundazioarekin, CNT Sindikatua, Gorripidea, Gaztea Bertxaleak, Antolaketan Salto, Sosa Arrasakeria, Bolche Kolektiboak, eta abar. Eta, bueno, ba, komentatzea, ba, ostiralean e, itxaldi bat, mainguru bat, egon zela e, Bilboko zirikagunean, ba, e, plataforma honek e, orkestuta, eta bueno, ba, ba, bertan e, itxegin zuten Europan farsismoaren gorakadaz, eta bueno, horren ba, ari da, ba, e, itxaldi hori garabatu izan zen, irolei ratik okide baten eta bueno, ba, badaukazuego hubunean deskargatzeko, eta zirrenik Ba, azte azkeneko garrazikan aukera izango duzue. Ba, sanbezala, itxaldi edo maien guru hori entzuteko. Eta, bueno, ba, bukatzen joango gara albizteekin, kasuanetan, Mapuche herriari barkamena eskatu bai dio Txileko estatuak jarrera erabat aldatuta. Eta, bueno, ba, naiko berri, ba, bueno, ostakit, e, ba, sorpresa eraman dugu honekin, ezta? Seireun mila bat Mapuche bizitira Txileko estatuaren egoaldean. Eta Txileko lehen ministro berriain dartsua zida, e, hau da Michel Baselet, hau deskundeak irabazi eta biharramunean Mapuche herriari barkamena askatu dio, estatuaren ordezkari hautatu berriaren bitartez. Eta, zera esan du, Mapuche herriari barkamena eskatxeran ator Txileko estatuak bere lurrak ostu dizizkiolako. Eta baita ere, burrututik etorritako kolono eta hiere, beren ondoren ere gure herrialdean bere bizitza eraiki dutenak, Txileko estatuak aproposa esen lurralde batera, ekarri situelako une dego, desegoki batean hau konpontzeko bidea ez da pertsonen eriotxa, tenen eriotxak egiten dit min. Ez dut desenkontru historiko nen kulpaz, gure ere mugonetan hildako gehiagorik nahi. Ez zen horgeratu eta legeantik terrorista berriz esotela erabilleko adirazizien estatuko fiskalei, biolentzia ezin da araso soziala konpontzeko motorea izan eta horrez gain gatazka politikoaren sustraietara jo zuen publikoki egin zuen lehenengo agerraldi horretan eta zera esan zuen Eskualdean araso bat dugu eta gure elkarbizitzaan eragiten du. Estatua lurralde honetara orain eundagoita urte iritsi zenean dauskas ustraiak. Estatua modu txarrean iritsi zen ona. Maputxe herriari lurrak eta ondasunak kendu zizkion. Hor daukate oinarria egungo oker guztiek. Araukania izeneko zonaldea gizarte esatitu bat gisa jaio zen eta estatua okertu egin zen eta akatsak egin zituen. Horain arte inongo erreparaziorik izan ez dutenak. Eta... E xmila jaram millio izeneko intendente edo ordezki politikoak aitaren partetik jatorri mapputxea duena, bada, Basilelet presidenteak hautatu duen mapputen afera jorra, jorratzeko pertsona. Eta herri honen ordezkariak hartu ditu egoitzan kargo hartu eta lehen egunean. Ipan TV beren bideo ba, bat aurkitu dezaesude Argia.com webunean eta bertan bakikuko ikusi dezaesue. De. E... Ba, Maputxeen ordezkari batzuk, batzuen postasuna, bideotxo ba, ba, baten. Eta bi horrean arteko gatazka politikoakon pontxeko, kera paregabea dutela nabarmentzen dute askok, hori atoko bat da, Pedro Kaiukeo kasetari Maputxea, solo por ser indioz liburu, liburuaren egilak. Eta Kaiukeo oso kritikoa da Txileko Estatuak estatua honekiko izan duen jarrerarekin, eta... E, bere berak idatxetako zutabe batetik eguen karean, guen e, txumila jesu ikan izenean e, idatxetako zutabetik hartutako itxabatzauk irakurreko dizkizuegu, bere hitzak ekintza politiko zehatzetan izlatuko gote dira, zenbait eraino izango du mugimendu askatasuna Santiagorekiko, eta gatazka txiletan maputxearekiko oso begirada partzial, eta ia ezin erremedia tuzko erabaldarrak edarabiltzaten barne ministeriarekiko, Inkognitoa galanta da, denborak bakarrik esango du, edo aurre egin beharko dion lehen kamioi aurreak, edo bere egintaldiko lehen hildakoak. Gaitzezteaz gain, fiskalei ikertzeko agindu beharko diena, izan ere ez baita larrosa laborategi bat izango, oen txumileak datosen hilabeteetan jorratu beharko duen bidea. Intendente jauna, orain edo sekula ez, historia egiteko aukera muturrean aurrean dauz, daukazu. Eta ardura dauntxile eta kargu hartzeko gunean estatuko sektor eskuindarrei eta estatuko fiskalei ere mezua bidalizien moderazioz jarduteko eta eurek egia bilatu behar dute beren ikerketetan, baina estatu zentuarekin justiziari egarpenak egin baita bake sozialari ere ongi egingo lukete iziik egongo balira. Bueno, eta e, bairri aldeko sektore ultra eskuindarrak e, ez daude bat ere posik, E bueno, eta ikusiko dugu baitzat, hitzetatik ekintzetara igarotzeko unean, ba nolako bilakara izango duen gatazkak. Momentos gutxienez, balda ba, Pauzo bat 20t dela, e, uste dute maputxek Jo, de Maori. El mouse corra pero pues no duerme Viaje hacia sí, ninguna parte sí. Con el estómago vacío y el corazón lleno Represento a toda la gente que me echa de menos El próximo me voy de viajes uno vuelvo ¿Para qué volver pasado? No me va nada nuevo Somos poetas, lloramos letras Tenemos códigos entre nosotros y eso se respeta En esta vida hay quien se queda y quien se pira A veces la verdad es solo la mejor de las mentiras Y saco pecho porque estoy orgulloso de dónde vengo Porque hago lo que me ayuda a encontrarme bien La música me hace sentirme libre o Kasi, porque aunque vipa en jaula Soñar es gratis, quizás Esté buscando en un sitio donde no hay nada Ala o mejor felicidad no es como imaginaba Veces hablo demasiado callarme Sería bueno, pero hay pocas palabras Que rimen con el silencio Sin la cicatriz del miedo que sentiste no se... Bueno, eta ya hailtzen gara amaierara, amairara, batakizue Azterenero desala agenda puntutxo batzu gotako Dizkizuegula, eta kasuanetan ba, Irratxaioan sehar bota izan dituguna esgain e, Bueno, gogara tu gorra sinagizuegu ba, Martxoan sehar E, ikaten egon eh, izango zuela eh, Marrok, eh, Marroken eh, arraski erakusketa Eta baita ere, gogorara zinagizu eguzela nez, ba, hostilalean, gaueko pregatu erratxaldeko zazpite erditan, zirikagunean, maien ingurua kurdistan, nuabo rumbo, e, urtsi urrutu ikotxea, eta zetsu senderen eskutik, eta gaboko beratxete erditan, bilbos arreko plazan, ba, jaikurdua, ba, neuroz jaialdi, hau ba, espatuko dela. Eta, ba, bueno, ba, goaz ere, bi arra dibidez, e, zazpi, e, Bueno, para que egiten Niga, origen de Aneguetena, en esa da, baina Arkadi Olivaresek, ba contraeconomía urtean el día batutan, itzaldi Amangoduz, eh, arratsaldeko seietan, etan eta martxoako 17era Estelena, ba, bueno, Kurdistan en ego era político de itzaldi bat arratsaldeko 6 galdakaoko hortu ortuondo gaztetxean. Eta Lakelo gaztetxean basteretan ere arratsaldeko 7 entrenamendu eta autodefensa feminista. Gero aste harterako, ba, e, sandugun bezala, bueno, egunero erodaukagu marro erakusketa, eta e, sarrikoko fakultatean jarraitzen dute kontraekonomia jardunaldiak, kooperativismo eta autogestioa arratzaldeko seietan izango ditugu, eta ikate neoan, kafie científico eureka, aspektos sorprendentes del sistema solar, arratsaldeko saspiter dietan. Eta, ba, azkenerako... ba, e kosinemaldia gongo da Leioaku gaztetxean, Oro Azul pelikula filmea jarriko da Erratsaldeko 7:00etan eta e ortu ondo gaztetxean, Tierra y Libertad video, pelikula, ken lotzen pelikula video manaldia izango da Erratsaldeko 800 Eta bueno, ba esan dugun bezala, guzti hau eta Erratxa joan sear bota ditugunak, ba izango dituzue e, aste honetan eta bestela badaki zue, lubaki e, agendan sartu Eta, ba, koduzue aukera, ba, guzti honen berri izateko. Eta, iritsi zaigu, agur esateko ordua, eta beti bezala, ba, bueno, balakizue. E, menitxar norten zaituztegula, FMeko eundazazpi puntu gostean, irola irratian, asteleen lehen, azte azken eta ostiraletan, gaueko bederatetatik amarter dietara, eta errepik apainak, hurrengo egunetan, azte arte, ostegun eta larun batetan, goitzeko amartetatik, amaikater dietara. aste derra izan deza zuela, agur...